euskaraz bizitzeko eskubidea aldaagitkatuko da Iruñako ekitaldian. Berg denboran omenduko dira euskararen alde diak duten ehun jende. Zeren Iruñan, ez da testu inguru egtsa euskaraz bizi nahi dutenentzat. Hori berezekin Nafagoako gobernuaaren jokaera gaitzagatik. Jotako hainbat eta hainbat egunero bogokatzen dira aterabilak katseman edo eraikitzeko. Jaa nola hien aujak ugun diren ikastoretan zartzeko, euskara ikasteko edo beste. Hots? Pol Bilbao kontseiluko buruaren arabera, helburu anitzi ditu, laurun bateko ekitaldiak. E, bueno, ekitaldi horrek eh, hainbat helburu edo bete nahi ditu ez. E, bueno, batetik, eh, azken urteotan eh, Euskara alde eta Euskara eskizitzeko naia azetzeari begira, bai Euskal gintzak, bai milakarritarrek eh, eginduten eh, lan eskerga aitortu nahi dugu, e, egia da, eh, gobernuak oso politika zitala, eraman duela aurrera euskalaren eta euskaldun eskubideen aurka, baina hori horrela izanik ere, errigogoa e, bizi-bizia egonda e, azken urteotan, eta horri esker aurrera gindugu. Hortaz, iruditzen zaigu, e, horri guztiari ere nolabaiteko aitortza egin eta herritarrei eskerrak eman beha zaizkiela ba, izan dako jarrera positibo horrengatik. Justuki, egitara aktibo horiek, ezbarituzte gobernuaren trabak, aixer eskia goain zinatuko laike Euskara. Hain zuzen, ondoko ilabetean datozen haute eskundeekin, Euskararen alde den gobernu bat plantan emaiteko aukera hor da. Honek, hizkuntza politika egoki bat ezartzen alko luke laik. Beraz, aldaketa behar bada, Euskaratik egitea funtsezkoa da. Pol Bilbao. E, baina, hizkuntza berreskuratzeko hori ezta nahikoa, hori oso garrantitsua da, oso garrantzitsua da errigo gobat atzean egotea, baina hizkuntza e, politika egoki bat ere nahi eta eskoa da. Hortaz, e, bueno, azken aldian, bolo-bolo dabile, bueno, Nafarroara aldaketa etorriko dela, eta eskundeen ondoren e, aldaketak egongo direla, eta gure ustez e, Nafarroan aldaketa etorriko bada Euskaratik e, egingoen aldaketa bat e, izan beharko du. Bestela, ez da benetako aldaketarik izango, eta hori ere, nolabait islatu nahi dugu larun bateko ekitaldi horretan. Alegia, ikusarasi aldaketa beharrezkoa dala, baina Euskaratik egingo dene aldaketa bat. Hados, beraz, horiek du esplikatzen, beraz, e, iruña, iruñaren hautua. O, hori da, hori da, zen fina, farrakko iriburuan e, egingo dugu eta bueno, ba, egiten diegu, herritar ba, guztiei nolabait iruditzen saigulako azkenean eh aldaketen e, motorea, alerria herritarrok e, hainbat gunetan parte hartzen dugu, kirole kulturelkartetan, kultur sindikatuetan, alderdi politikoetan. Ordoan guri ere badagokigu espazio hoietan guztietan eragitea eta horre ere e, islatzea benetako aldaketaren bidean E, euskararen eta eskuntza politikarenak zentralitate hartu behar duela Ederki, be, bari besterik gehitzeko momentua da Bai, e, gure eustez horretarako e, momentu berezia dugu horrengoa e, batetik hori helene esan dako adengatik, erakusteko eta gizantzera zenbat egin dugun aurrera, errigo goari eta euskal gintzarit esker, egia da honi orain dik bide luzea daukagula Ba, eguk oso argi dugu, errigo goni, lotzen badiogu hizkuntza politika egoki bat, ba, horren emaitzak eta horren ondorioak jarragan egingo genituzkela eta eta Nafarroan Euskaraz bizial izatea errealitate e, izan daitekela. Horiakola, apilaino geita bostian, hotx heldu den ibiako itzian, Euskararen gizagte erakundean kontsailuak ekitali bat antolatzen du irunian, anaitasunak iroldegian atxaleko seiak degditan, eta dena